він буде правити ними залізною рукою. Откровення від Іоана. Базову підготовку я проходив у таборі імені Артура Кур'є, розташованому на півночі у голому степу. Я був один серед тисячі інших таких самих жертв. Слово «табір»? У даному випадку звучало навіть надто голосно, оскільки єдиною солідною будівлею там був склад для зберігання устаткування та амуніції. Ми їли і спали у наметах, але більшу частину нашого життя проводили на відкритому повітрі. Хоча слово «життя» до того періоду, по-моєму, не дуже підходить. Я особисто виріс у теплому кліматі, а там мені весь час здавалося, ніби північний полюс, розташований за п'ять миль на північ від табору. За моїми особистими відчуттями мав наступити льодовиковий період. Однак незліченні заняття і вправи добряче змушували нас попріти і нагрітися, ну а вже начальство. Дуже суворо стежило, аби нам весь час було тепло. Першого ж дня у таборі нас розбудили іще до світанку. Я особисто на силу звикав до переходу з однієї часової зони в іншу, і тому мені здалося, ніби нас піднімають, щойно я заснув. Спершу не вірилося, ніби всерйоз хтось хоче зробити це посеред ночі. Але так воно і сталося. Гучномовець неподалік від мене врізав військовий марш, який без сумніву міг розбудити і мертвих. До того ж, якийсь невгамовний, надокучливий, огидний тип репетував біля наметів. Всім виходите! Витрушуйтесь назовні! Він заліз до нашого намету якраз тієї миті, коли я вкрився з головою-ковдрою, намагаючись знову заснути. Він зірвав з мене ковдру і зіпхнув з ліжка на тверду холодну землю. Схоже, ця робота була для нього звичною. Він навіть не озирнувся на мене і пішов витрушувати із ліжок інших. За десять хвилин, натягнувши штани, майку і черевики, я опинився на вулиці в шерензі таких самих новобранців, що були вишикувані для повірки і гімнастики. Над горизонтом на сході з'явився вузенький краєчок сонця. Перед нами стояв великий широкоплечий, дуже неприємного вигляду чоловік. Задягнений він був так, як і ми, але, дивлячись на нього, я почував себе задрипанцем. Він був гладко гладковиголений аж до синьови на щоках. Штані в нього були відпрасовані, обканти здавалося можна порізатись, а черевики виблискували, як чорне дзеркало. Але найголовнішим у ньому був рух. Він рухався різко, живо. Виникало враження, ніби він і не спав. Він хрипло і голосно вигукнув. «Слухать мене! Увага!» Заткніть писки. Я крейсерський сержант Зім, я ваш командир. Коли звертаєтесь до мене, віддаєте честь і кажете, Сер, так само ви маєте звертатися до кожного, хто носить жезл інструктора. У нього в руках була цікава тростина. Він змахнув нею, немов змальовуючи те, що хотів сказати. І ще в день прибуття я помітив декількох людей з такими ж самими жезлами і вирішив, що придбаю і собі такий. Дуже вже гарно вони виглядали. Я бачив схожі у якихось історичних книгах. Однак тепер я зрозумів, що отримати такий годі й думати. У нас тут не вистачає офіцерів, аби навчати вас всіх. Отож. Доведеться мати справу з нами. Хто чхнув? Мовчання. Хто чхнув? Це я, пролунав чийсь голос. Що я? Я чхнув. Я чхнув, сер. Я чхнув, сер. Я трохи цеє. Замерз, сер. Ого! Сержант Зім підійшов до курсанта, який чхнув. Він підніс кінчик жезла майже до самого його носа і запитав. «Ім'я?» «Дженкінс, сер. «Дженкінс», повторив Зім, із таким виглядом, ніби в самому цьому слові було щось неприємне, ганебне і огидне. «Можу уявити, як одного разу, Перебуваючи у патрулі, ти чхнеш тільки тому, що в тебе сопливий ніс і видасиш всю групу, так? Сподіваюся, що ніс, сер. Що ж, я теж сподіваюся. Але ж ти замерз? Хм, зараз ми це виправимо. Він вказав своїм жезлом в бік. Бачиш, он там склад. Я, мимоволі, кинув погляд у тому ж напрямку, але не побачив нічого, окрім степу, який розстелявся до горизонту. І тільки пильно-пильно вдивившись, я розрізнив нарешті якусь будівлю, яка, здавалося мені, була розташована ген-ген на лінії горизонту. «Вперед! Оббіжиш склад і повернешся!» «Бігом, я сказав! І швидше! Бронські!» «Віджени на його! Слухай, сержанта!» Один із тієї компанії з жезлами, яка оточувала сержанта, побіг за Дженкінском, легко його наздогнав і вперіщив його жезлом по штанях. Зім обернувся до нас. Він роздратовано походжав туди-сюди вздовж нашого шикування, скоса зиркаючи. Нарешті він спинився, струснув головою і сказав, явно звертаючись до самого себе, але так, аби нам всім було чути. «Хто б міг подумати, що цим буду займатися я?» Він знову кинув погляд на нас. «Гей, ви, мавпи!» «Хоча ні, навіть мавпи для вас це занадто добре. Ви...» «Жалюгідна банда мавп'ячих недогрізків! За все своє життя я не бачив натовпу таких матусених синків! Втягніть, киші! Очі прямо! Я з вами розмовляю!» Я мимоволі втягнув живіт, хоча й не був впевнений, що він звертається конкретно до мене. А він усе говорив і говорив, хрипів нам в очі! І я почав забувати про холод, слухаючи, як він бушує. Він жодного разу не повторився і жодного разу не пропустився до богохульства чи непристойності. Однак він примудрився так лаятись, так описувати наші фізичні, розумові, моральні і генетичні вади з такою великою художньою силою, що це викликало повагу і навіть захоплення». «Я не стільки був вражений суттю його промови, скільки мене зацікавив її зовнішній бік, його мова, його манера висловлюватись». Нарешті він зупинився, втім, як з'ясувалося ненадовго. «Я не знаю, що робити. Може, відіслати вас всіх назад, а? Коли мені було шість років, «Мої дерев'яні солдатики і ті мали набагато кращий вигляд!» «Ах! Ну гаразд! Є серед вас у цій купі сміття, бодай хто-небудь, хто думає, що зможе мене здолати!» «Є серед вас, бодай, хтось один чоловік! Відповідайте!» Зависло коротке мовчання. У ньому природньо взяв участь і я. Я добре розумів, що не маю жодних шансів Але за мить із правого флангу шеренги пролунав голос Можливо, думаю, що я зможу, сер. Почувши ці слова, я зиркнув на сержанта На мій подив на його обличчі з'явився радісний вираз Чудово! Крок вперед! Я хочу на тебе подивитись. Новобранець вийшов із шеренги. Виглядав він переконливо. Він був принаймні на три дюйми вищий за самого зіма і навіть дещо ширший у плечах. Як твоє ім'я, солдата? Брекенріч, сер. За якими правилами будемо битися? Які вам до душі, сэр? «Мені все одно!» «Гаразд! Тоді обійдемося без будь-яких правил! Можеш починати, як захочеш!» Зім відкинув вбік свій жезл. Боротьба почалася і за секунду закінчилася. Здоровенний новобранець сидів на землі, притримуючи правою рукою свою ліву. Він не видав жодного звуку. Зім схилився над ним. «Що там, зламав?» «Думаю, що так, Сер, Вибач, ти мене трохи поквапив. Ти знаєш, де санчастина? Ні? Ну, нічого. Джонсе, доставте Брекенріджа у санчастину!» Коли вони йшли, Зім ляснув хлопця по правому плечу і тихо промовив. «Приблизно за місяць спробуємо ще раз. Я поясню тобі, що у нас сьогодні вийшло, а раз?» Ця фраза найімовірніше призначалася тільки для Брекенріджа, а я розчув її лише тому, що стояв зовсім недалеко від того місця. Зім повернувся до нас і знову вигукнув. «Окей, у цій компанії мав принаймні з'явився один чоловік». «Мій настрій покращився. Можливо, і ще хтось є?» «Ну, гаразд, спробуйте вдвох!» Він закрутив головою, озираючи шеренгу. «Ну ще ви, як м'якотілі, безхребетні? О Ого! Вийде шеренги!» Вийшли двоє, які так стояли у строю поруч. Я подумав, що вони домовилися між собою пошепки. Зім... Знову задоволено всміхався. Отже, ваші імена, просто щоб ми мали що повідомити родичам. Ха. -ха, -ха. Генріх? Який ще Генріх? Ти, здається, щось забув? Генріх, сер. Біте. Хлопець швидко переговорив із іншим і додав, він не дуже добре говорить стандартною англійською, сер. «Майер Майнгер», – додав інший. «Ха, ну, це нічого. Багато із тих, хто спершу приходить сюди, спершу не вміють добре розмовляти. Я сам таким був. Скажи Майеру, аби не турбувався. Він розуміє, чим ми будемо займатися, га? «Яволь», – тут же відгукнувся Майер. «Звичайно, сер, він все розуміє, тільки не може швидко говорити». Гаразд. До речі, звідки у вас ці шрами на обличчі? Гейдельберг? Най, ні, сер. Кенніксберг. Це одне й те ж саме. У Зима в руках знову був його жезл. Він покрутив його і запитав: Можливо, ви теж захочете такі? Це було б несправедливо, сер, відповів Генріх. Ми будемо битися голими руками, якщо ви не заперечуєте. Як хочете. Ха -ха -ха. Кенігсберг, так? Які правила? Які можуть бути правила, сер, якщо нас двоє? Цікаве зауваження. Добре, домовимося. Якщо у когось буде вичавлене око то його потрібно буде вставити назад, коли ми закінчимо битися, гаразд? І це, скажи своєму співвітчизнику, що я вже готовий. Починайте, коли захочете. Зім знову відкинув свій жезл і стояв абсолютно розслабившись. «Ви жартувати, сер? Ми не будемо вичавлювати очі?» «Не будемо, так? Добре, домовились». Ну, давайте вже, починайте! Або марш назад стрій. Я не зовсім впевнений, що все відбулося саме так, як мені пригадується тепер. Дещо подібне я проходив пізніше на тренуваннях, але гадаю, відбулося ось що. Двоє хлопців пішли на сержанта із двох боків, поки що не вступаючи із ним у контакт. В такому становищі. Для людини, яка працює на одинці, є вибір з чотирьох основних рухів, які дають змогу використовувати переваги вищої рухливості і координованості одного порівняно з двома. Сержант Зім завжди нам повторював, і він був абсолютно правий, що будь-яка група слабкіша за одного – за винятком одного випадку, якщо ця група спеціально підготовлена для спільної роботи. Ну, наприклад, сержант Зім міг зробити хибний випад в бік одного із них, а потім раптово рвонутися до іншого і вивезти його з ладу. Ну, в найпростішому варіанті, бодай ударом по колінній чашечці. Потім він би спокійно розправився із першим з нападників. Однак. Того разу він дозволив їм напасти обом. Майер швидко стрибнув на нього, мабуть сподіваючись якимось прийомом або просто тілом повалити сержанта. Після цього Генріх міг би, наприклад, пустити в хід свої важкі черевики. Спершу, принаймні здавалося, що сценарій розвивається саме так, але насправді із захопленням у Майера не вийшло нічогісінько. Сержант Зім, повертаючись йому на зустріч, водночас вдарив Генріха, який рушив до нього в живіт. В результаті Майер ніби злетів на мить і поширяв у повітрі. Єдине, що можна стверджувати точно, це те, що боротьба розпочалася, а за мить виявилося, що на землі мирнесенько сплять двоє німецьких хлопців. Причому... Лежали вони поруч, тільки один обличчям до гори, а інший обличчям до землі. Над ними вже стояв зім. В нього навіть не збилося дихання. Джанс. гукнув він через плече. «А, ні, Джанс пішов!» «Махмуда, принеси но ну відро води і поверни їх до тями!» «Хто взяв мій жезл?» Трохи згодом... Хлопці були приведені до тями і, мокрі, як хлющі, повернулися на свої місця стрій. Зім знову оглянув нас і запитав більш спокійним голосом. «Но, хто ще? Чи вже перейдемо до вправ?» «Я ж ніяк не очікував, що з'явиться іще хто-небудь із бажаючих спробувати. Однак...» Несподівано із лівого флангу, там, де стояли найнижчі, вийшов хлопець. Він повернувся, пройшов до центру строю. Зім зиркнув на нього зверху вниз. «Тільки один? Ти, може, хочеш взяти собі партнера?» «Я краще один, сер. Як хочеш. Ім'я?» Судзумі, сер. Очі у сержанта зіма округлилися. Ти маєш відношення до полковника судзумі? Я маю честь бути його сином, сер. Ха, -ха! ось як. Чудово. Чорний пояс? Ні, сер. Поки що ні. Приємно послухати скромну людину. «Гаразд, Судзумі. Будемо битися за правилами, чи відразу пошлемо по лікаря?» «Як забажаєте, сер. Однак я думаю, якщо дозволите висловити мені свою думку, що за правилами буде дещо розсудливіше». «Не зовсім розумію, що ти говориш, але я згоден». Зім уже втретє відкинув свій жезл. І вони відступили одне від одного, і кожен із них вклонився, не спускаючи погляду із противника. Вони почали рухатися, описуючи коло і роблячи легкі пробні випади і паси руками. Я чомусь згадав про бойових півнів. І раптом, блискавично, вони увійшли в контакт. Маленький Судзумі опинився на землі, а сержант Зім Пролетів над ним і впав Однак сержант впав не так, як гепнувся Майер Він перекотився через плече І за мить був уже на ногах Готовий зустріти Судзумі, який теж піднявся Банзай! Неголосно мовив зім І посміхнувся Арігато! Сказав Судзумі І посміхнувся йому у відповідь Вони знову майже без паузи увійшли у контакт і я подумав, що зараз сержант знову здійснить політ. Але цього не сталося. На декілька миттєвостей все змішалося, вони схопилися, перед нами промайнули руки-ноги. А коли рух зупинився, усі побачили, як сержант Зім підтягує ліву ногу Судзумі мало не до його правого вуха. Судзумі стукнув по землі вільною рукою. Зім відразу ж його відпустив. Вони підвелися і вклонилися одне одному. Можливо, іще один раз, сер. Перепрошую, у нас є ще багато справ. Якось потім добре. Так, напевно, я повинен тобі сказати, мене тренував твій шанований батько. Я вже почав про це здогадуватися, сер. Отже, іншого разу. Зім сильно ляснув його по плечу. Ставай встрій, солдате! Шикуйсь! Рівняйсь! Струнка!» Наступні двадцять хвилин ми займалися гімнастичними вправами, від яких мені стало настільки парко, наскільки ж раніше було холодно. Зім проробляв усі вправи разом із нами. Я все хотів підловити його, але він жодного разу не збився із рахунку і проробив кожнісіньку вправу на рівні з нами. Причому, якщо бути відвертим, він їх, звичайно ж, робив краще. Коли ми закінчили, він дихав так само рівно, як і до занять, на відміну від нас, які були захеканими почервонілими і вкритими плямами. Після цього. Він більш ніколи не робив із нами гімнастичних вправ, але того першого ранку він був із нами. І коли вправи закінчилися, повів нас всіх спітнілих червоних у їдальню, що була влаштована під великим тентом. Шляхом туди він весь час прикрикував «Піднімайте ноги! Чіткіше! Вищі хвости мавпи! Не волочіть їх шляхом!» Потім ми більше ніколи не ходили табором. Ми завжди бігали легкою рисю, куди б ми не прямували. Я так і не дізнався, ким був той Артур Кур'є, в честь якого назвали наш табір, але у мене виникла підозра, що це був, напевно, якийсь великий бігун. Брекенріч був уже в їдальні. Одна рука у нього була забентована. Я почув, як він сказав комусь що обов'язково поквитається із Зімом. У мене особисто щодо цього виникли великі сумніви. Можливо, Судзумі і міг, але ця здоровина мавпа не мала жодних шансів. Щоправда, Зім мені теж не дуже сподобався, але у самобутності і барвистості мови йому не можна було відмовити. Я пам'ятаю той сніданок. Він був на рівні. Мені сподобалися всі страви. Судячи з усього, тут не займалися тою нісанітницю, як у деяких школах. Там, сідаючи за стіл і дивлячись на страви, ти почувався нещасним. А тут? Тут ти не можеш утриматися і обжираєшся, загрібаючи зі столу обома руками і... І будь ласка, ніхто не буде втручатися». Мене завжди в їдальні охоплювало блаженне відчуття розслабленості і свободи. Адже тут ніхто не має права на тобі їздити. Страви нічим не нагадували ті, до яких я звик вдома. Вільнонаймані працівники, які обслуговували їдальню, просто жбурляли тарілки до нас на столи. Гадаю, побачивши таку поведінку із їжею, Наші матусі звлідли б і пішли до себе в кімнату. Але їжа була гаряча, ситна і рясна, і, на мій погляд, вона була смачна, хоча й без особливих викрутасів. Я з'їв вчетверо більше за звичайну норму і запив це декількома чашками кави із цукром, а на кінець заїв ще й смачнючим тістечком. Коли я взявся за друге, з'явився Дженкінс. Він був у супроводі капрала Бронзки. На мить вони спинилися біля столу, за яким на самоті снідав зім. Потім Дженкінс скочив на вільне сидіння біля мене. Він виглядав просто жахливо блідий, виснажений він хрипло і переривчасто дихав. Гей, сказав я, давай хлюпну тобі кави. Він хитнув головою. «Тобі краще попоїсти, – наполягав я. – Ну, бодай з'їж пару яєць. Ти не помітиш, як проковтнеш. Я не можу їсти. Ця брудна, брудна скотина, він…» Він додав іще дещо. Сержант Зім, який щойно закінчив їсти і палив, одночасно колупаючись в зубах, почув останню фразу Дженкінса. Дженкінс. Е сер, хіба ти не знаєш, що таке сержант? Ну, я тільки вивчаю, сер. Вивчаєш? Тоді знай. У сержантів не буває матерів «Ти можеш запитати у будь-кого, хто пройшов в нас підготовку!» Він випустив у наш бік хмару диму. «Сержанти розмножуються поділом, як усі бактерії!» Дякую, друзі, що прослухали черговий розділ книги Роберта Гайнлайна «Зоряний десант». Підпишіться, будь ласка, на канал!